Ми пропонуємо щедру винагороду за наше замовлення і повинні мати певність, що наші інвестиції безпомилкові. Щоб світильник горів, потрібен хтось, хто підливатиме олію. Чи приймаєте ви нашу пропозицію? Приймаю. За який час ви беретеся виконати наше замовлення? Рік. Це нормальний період для симфонії. Гаразд, рік нас влаштовує. Олійник приїде за місяць від сьогодні. Чоловік витягнув із внутрішньої кишені під конверт і поклав на стіл. За угоду, сказав Яків і ковтнув ще їхнього нестямно-гіркого мате.